окрім вхідних, направо і наліво. Він повертає наліво, до бібліотечної зали, в якій світиться. Там таки має бути Інна, але в кімнаті обіч дверей якої розташований стіл, з якого недавно його помічники викрали щоденники, а по боках стележі з книгами нікого нема. Геннадій стоїть якусь хвилину-другу, розсираючись довкола. «У кімнаті холодно, доволі вогко. На одному зі стелажів висить стенд, зверху якого виведені великі літери. Це ви можете прочитати. Під написом у дротяних маленьких кошечках книжки. Але що саме тут рекомендують прочитати, Геннадій не встигає роздивитися, бо з-за стелажів з'являється Інна». «Добрий вечір! Ви щось хочете?» Тихим, ледь хриплуватим і водночас мелодійним голосом, який він уже призабув, питає вона. «Добрий вечір!» – каже Геннадій. «Ой, який у нас гість!» Інна наявно збентежена. Збентежена, знічена і трохи злякана. Все це він добре бачить. Вона явно постаріла, обличчя геть ніяке, не тридцять два, цілих сорок, а то й більше руки можна дати. Піс його знає, як я з нею спатиму, думає Геннадій. Печаль вихлюпується тим часом з очей Інни, і наче рідкий туман заповнює усю стіну. Але водночас Геннадій помічає. До печалі і тихого остраху в її очах додається непідробна, хоч і боязка радість. Та ось їхав. дивлюся, віконце світиться. Промовляє Геннадій. Промовляє аж самому дивно. Невпевнено. Згадав, що це ж ти тут робиш. Дай, думаю, загляну до однокласниці колишньої. Ми ж давненько з тобою не бачилися. Давненько, погоджується Інна. Геннадій підходить до стелажів із книгами. Бере якусь, втоплюється в обкладинку. Не може прочитати, що на ній написано. Не тому, що букви забув, а що значить у йому зламалося у нього в голові. Ідіотська затія, думає він. А вже ж, ідіотська. Але він до тих не належить, хто звик відступати. І мусить дограти роль до кінця. Напевне, останню роль у своєму житті. Далі буде роль мерця. Але тоді він буде неживою, безформеною лялькою, якою гратимуться інші. Вдаватимуть, що сумують за ним, чи справді сумуватимуть. Він цього не чутиме, і добре, що не чутиме. Але зараз він ще живий. Йому хочеться зареготати в голос, розказати, що він знає про цю засушену тюльку з її дурних щоденників, хай і не засушену, а напівбожевільну тихоню. «Так от яке твоє царство?» – каже Геннадій. «Як бачиш?» Інна дивиться на нього вже аж ніяк не спентежено. «Так і є. Маю те, що маю», – як казав один діяч. Вона вмовкає. «Дивиться кудись мимо Геннадія». Тоді закінчує. «А, якщо від себе сказати, то маю те, що заслужила». «Ну, ти могла й ліпше прилаштуватися в цьому житті». Геннадій вимовив це не надто впевнено. «Виходить, не могла». Так, от справи, Генночко, каже Інна. Та ну, завела у мної, вирішив змінити тему Геннадій. Ти, по-моєму, вже закриватися повинна. Півгодини лишилось. Ну, півгодини єрунда, Геннадій робить крок до неї. Та й хто сюди прийде за такої погоди? Ходімо десь посидимо, вип'ємо кави і до кави за зустріч». Ти ж п'єш щось крім кави!» – хоче запитати він і не наважується. Інна на диво просто приймає його пропозицію, зачиняє бібліотеку, бідкається при цьому, що коштів на сигналізацію нема. не на крадіжку натякає, думає Геннадій і заспокоює себе, звідки її знати, хто тут побував. Інна ж тим часом йдуть до джипа, сідають у нього та їдуть до невеличкого бару в центрі Лудова,